Bai, martioan egintzen prozesuan, talerrez eta eta espo, espozaketabatean, jendeak egaritatu zituen ze behar zeuden, eta ikusi dugu e, udalagokan plan territorialaren baitan, ze espazio daude etokizun egin erabakitzeketan. Eta ordu zeiatuko garena, da, espazioak ritzako, ze proposamen zehatz egiten ditugun erretarrakpa, horiek guztiak ularetxeari edo aldun diari eramateko eta kontutan eurkitzaten bai, hau zuekarte ez dago dintez, atentzegu jendearen iditzia alezarrotik jakitea, eta ez da ditezela izan hau zuekarteko juntako gen iditzia bakarri. Eta uste dugu azotan aldaketak etoztun direnean, e, ja aldaketa gainean dakagunen konturatzen garela. Ontan zei hartu dukarena da, e, konturera datzen, ba, noen ba, dikana marrutetara dagoen aldaketa nabarren batzuk gutxinez baigaina jarri, eta jendea oartzea, ba, zei e, etortetekin eta zer egin daik espazio horretan.